Egy hét múlva dík, ismét munkába állt. Megint gyorsan peregtek a napok a hosszú, magányos napok a házban, míg tiv odakin volt a földeken, méri meg magában az afrikaival. Méri küzdött valami ellen, de hogy mi az, maga sem tudta. Ahogy múlt az idő, Dick mind valószerűtlennebbé vált a szemében, s elméjét már már teljesen eltöltötte az afrikai gondolata. Litércnyomás volt a nagy, fekete férfi, aki szüntelenül ott van vele a házban, úgyhogy nincs menekvés a közelségéből. Méri teljesen megszállta ez a gondolat, így tig jóformán az eszébe sem jutott. Attól kezdve, hogy reggel arra ébredt a benszület fölébe hajoltával, elfordítva a szemét az asszon válláról, egészen addig, amíg Mózes el nem hagyta a házat, Mérinek egy perc nyugovás volt. Rettegve tette a dolgát a házban, megpróbálta kerülni Mózest, ha ez bejött a szobába, őnyomban átment a másikba. Nem nézett rá, tudta, hogy végzetes volna, ha szemében nézne, mert a férfi tekintetében most már mindig ott van az ő rettegésének emléke, meg annak, ahogy ő akkor éjjel beszélt vele. Sietve, feszült hangon kiadta utasításait, aztán gyorsan kiment a konyhából. Félt a férfi hangjától, mert tudta, hogy most másképp beszél már. Bizalmasan, majdnem szemtelenül, fölényesen. Sokszor már-már azt mondta Dicknek, küldd el, de sosem merte kimondani. Mindig visszafogta magát, mert nem bírta volna elviselni Dik rázútóló haragját. De mintha a sötét alakútban tapagatózna, mintha nyomban beleütköznék valamibe, ami végzetes, amit látni nem lát, de ott leselkedik rá kérlelhetetlenül, elkerülhetetlenül. És hogy Mozes is vár valamit, azt is jót látta Méri abból, ahogy mozkott, ahogy beszélt, abból a könnyed, magabízó, erőszakos szemtelenségéből, mint két vívó, akik némán hangtalanul mérik összekartjukat. Csak hogy a férfi hatalmas volt és magabiztos, az asszony meg szinte összeroskat a félelemtől, iszonyatos lidérces éjszakáitól, az egész elméjét betöltő kényszerképzettől. Tizedik fejezet Az akár kényszerűségből, akár saját elhatározásokból maguknak élő embereket, akik nem ütik bele az orrókat a szomszédjuk tolgába, mindig nyugtalanítja és kényelmetlenül érinti, a történetesen hírét veszik, hogy mások róluk beszélnek. Minthogyha az albó arra ébredne, hogy idegenek veszik körül az ágyát és bámolják. Tunerék, akik annyit sem gondoltak a körzettel, hogy attól akár a holdban is élhettek volna, ugyancsak meglepődtek volna, ha tudják, hogy évek óta ők a környék minden gazdálkodójának kedvenc témája. Még akit éppen, hogy névről ismertek csak, Sőt, még olyanok is, akiknek hírét sem hallották soha, bizalmas jól értesültséggel tárgyalták őket, s ezt szlatöréknek köszönhették. Igen, szlatörék tehettek mindenről, de hát kihibáztathatná őket, hiszen senki sem hisz a pletyka ártalmasságában, legfeljebb az, aki maga is szenvedett már tőle, s ha felelősségre vonják őket, szlatörék nyilván sértődöttem felkiáltanak. De hiszen mi semmi más nem meséltünk róluk, csak a tiszta igazat. És ezt viszont azzal a magabiztos méltatlankodással, ami a rossz lelkiismeret, ismeret csalhatatlan jele. Mrs. Slutternek fölöttébb rendkívüli nőnek kellett volna lennie ahhoz, hogy mindvégig pártató ítéje meg miután annyi sérelmet kellett tőle elszenvednie. Mert Mrs. Slutter újra meg újra megpróbálkozott azzal, hogy ferrezencse egy kicsit azt az asztalt, ahogy mondani szokta. Megérzte Mériben a vad külköt, hisz volt benne magában is elég, s olykor-olykor meghívta vendégségbe vagy délutáni teniszezésre, Rögtönzött táncos összejölt erre. Mí betegségének második rohama után is megpróbálta áttörni Méri elszigeteltségét a doktor ijesztően cinikusan beszélt a tunelházról. De mérétől csak kurtal ebélkék érkeztek válaszul, Mindenki másnak volt telefonja, csak tuneréknek nem, mert azon is spóroltak. Minthogy a szándékkal eltaszítaná a segítőkezet. Amikor Mrs. Lutter összeakadt Mérivel a boltban, vagy a postanapokon, rendíthetetlen nyájassággal megkérdezte tőle, nem jönne át hozzá néha. És Méri változatlan merepséggel azt válaszolta mindig, hogy nagyon szívesen tenni, de eddignek mostanában nagyon sokat a hanem most már annak is jó ideje, hogy akár mérít, akár diket látta volna valaki az állomáson. De hát, mit csinálnak? kérdezte mindenki. Akárki volt Slatteréknél megkérdezte, hogy mit is csinálnak tunerék. És Mrs. Slatter, aki most már nem győzte jó indulattal, türelemmel, végre kipakolt. Hogy Méri megszakadt a férjétől, na de ennek is megvan már jó hat éve. És ilyenkor közbeszólt Charlie Slatter elmesélte a maga történetét, hogy hogyan oda hozzájuk Méri hajadon fült lombosan, miután egyedül jött végig a pusztán nő és s kérte vinné őt az állomásra. Hát honnan tudhattam, hogy épp akkor szökik Tunertől. Nekem ugyan nem mondta. Gondoltam vásárolni meg, Tunert meg nem ért rá bevinni. És amikor aztán jött Tunert, szinte eszét veszte a kodalmában, Hát, muszáj volt megmondanom, hogy én vittem be az asszonyt. A történet időközben alaposan átalakult. Méri ének éjszakáján szökött meg a férjétől, mert az kizárta a házból, slatteriknél kért menedéket és pénzt kölcsön, hogy elutazhasson. Dik másnap reggel utána ment és fogadkozott, hogy egy újjal sem váltja többé. Ezt a történetet mesélték körzetszerte, és mindig nagy volt az elnyézés, a csettingetés. Hanem amikor már azt beszélték, hogy Csaldik kutyakorbácsal tanította Móresre Tunert, azt már Slator is megsokalta. Ha lenézte is, kedveltetiket, még sajnálta is. Úgyhogy kezdte helyesbíteni a történetet, most már azt mondogatta: Az a kár, hogy Dick nem hagyta mérit, hadd menjen, örülhetett volna, hogy megszabadult tőle. Az lett volna csak Tunernek igazi szerencse. Így aztán Csali jóvoltából lassan visszájára fordult az egész mese. Most már Méri volt a bűnös, Dick az ártottan áldozat. De akár így volt, akár út, Méri meg Dick mit sem tudott a dologról. Nem is igen tudhattak volna, hisz évak óta ki sem a majoljukból. Hogy szlatörék és különösen Charlie nem szűntek meg érdeklődni túnálék iránt, annak az volt az oka, hogy Csali még most sem mondott le a reményről, vagy téggazdasága egyszer az övé lesz, sőt, most még inkább fátral fogva, mint azelőtt. S mivel a katasztrófa végkifejletét fejlett csalli beavatkozása sietette, bár ezért senki nem vádolhatja, szükséges beszélnünk az ő gazdalkodási módszeréről is. Mint ahogy a második világháború sok mesésen gazdag dohányvárolt produkált, az első világháború idején számos gazda a felszökött kukorica árakon tollasodott meg. Az első világháború előtt Szlatör szegény volt. Utána egyszerűen arra ébredt, hogy gazdag. S mihet valaki megkazdagodott, kivált ha a vérmérséklete, mint a Szlatöré, mint többet és többet szerez. Óvakodott attól, hogy gazdálkodásba fektesse a pénzét. A gazdálkodás nem jó befektetés. Minden fölösleges pénzét bánya fektette, és a gazdaságra csak annyit fordított, amennyi ahhoz kellett, hogy egyáltalán jövedelmezzen. 506 gyönyörű zsíros fekete földje volt, valamikor régen 25-30 ság kukoricalisztet hozott holdanként. De ahogy évről évre mind jobban kiszipolyozta a földet, örülhetett, ha 500 sággal megtermett most már holdanként. Trágyázás. Ilyesmit Zlotőrnek álmában sem jutott volna az eszébe. A fákat kivágta, már ami még megmaradt, miután a bányatársaságok elvégezték a munkájukat, és eladta tüzenőnek. Csakhogy még az ilyen gazdag farm sem kimeríthetetlen, s bár most már nem kellett feltétlenül minden évben ezeket keresnie, a földje kiszikadt, s Charlie Slatter új földre vágyott. A földhöz való viszonya lényegében ugyanolyan volt, mint a benszülötteké, bármennyire megvetette őket, minden tarpalatnyi földből kiszedni, amit csak lehet, aztán odépálni. S már megművelt minden tenyérnyi megművelhető földet. Ugyancsak szüksége lett volna Dick gazdaságára, mert a többi szomszédéhoz nem férhetett. Pontos tervei voltak vele, Dick gazdaságában volt minden. Volt száz holdja abból a csodálatos fekete földből, s nem apat még el, mert dik gondját viselte. Volt egy kevés dohánynak való földje. A többi meg alkalmas legelőnek. Mert Charlie a legelőt akarta megkaparintani mindenáron, ő nem az a fajta gazda, aki elkényezteti a marháit azzal, hogy télen etedi őket. Nem, menjenek csak ki, és szerezzék meg maguknak a mindennapit, megtehetik, ha a fű jó, csak hogy sok marhája volt, és legelője kevés. Vagyis egyetlen megoldás, Dick volna. Évek óta tervezkedte Charlie, mit csinál, ha majd itt csődbe megy hanem Dick csak nem akar csődbe menni. Hogy csinálja? Kérdezték bosszúsan az emberek, hiszen mindenki tudta, hogy keresni nem keres. Minden év rosszév, és Dicknek nőttön nőtt az adóssága. Mert úgy élnek, mint a disznók, és soha nem vesznek semmit, mondta hegyesen Mrs. Luthern, most már úgy érezte, felőle méri, akár föl is hortulhat. Talán nem lett volna annyira méltatlankodó, és ingerült a közhangulat, a kellően tudatában van kudarcának. Ha mondjuk töredelmesen csali elé áll, tanácsot kért tőle, és bevalja, nem tud mihez kezdeni. Hát az egészen más lett volna. Ha nem, csak nem csinált semmi ilyet. Nyakigült az adósságból, de nem mozdult ki a gazdaságából, és ügyet sem vetett Csalira. Akinek egy szép nap eszébe jutott, hogy jó egy éve is megvan, hogy utajára látta diket hogy repül az idő, állapította meg Mrs. Slatter, mikor Charlie felhívta a figyelmét erre a tényre, de miután kiszámították, mennyi idő el, rájöttek, hogy megvolt az két év is, mert a gazdaságban észrevétlen múlik az idő. Charlie még aznap áthajtott tunerékhez, némi kis bűntudatot érzett, mindig Dik atyai barátjának tekintette magát, mint jóval tapasztaltabb és nagyobb tudású ember. Felelősnek érezte magát Digélt, akinek ő vigyázta első lépéseit, amikor gazdálkodni kezdett. Most, ahogy hajtott kifele, fürgész tekintettel kutatta az elhanyagoltságra való jeleket. Ám a helyzet nem látszott sem jobbnak, sem rosszabbnak. A tűzvédő sávok ott húzódtak a falm határán, de csak lassú, kisebb tűznek állták volna útját, ha viharral jön, mit sem érnek. A tehén nem omlottak még össze, de gerendákkal támogatták fel a tetejüket, az a zsóbtetőt úgy foltozták meg, mint az ócska harisnyát. A friss különböző színű foltjai itt magasabban, ott alacsonyabban, kaszálatlanul, rendetlenül nyúltak el a földön. Az útra ráfért volna a csatornázás, siralmas állapotban volt. Az út menti nagy komifa ültetvény egyik sarkát felégett az erdőtűz, Sápadtan álltak a csontvászfák a narancsárga délutáni napfényben, leveleik csüggetten lógtak törzsük feketéreiket. Ugyanolyan volt minden, mint az előtt. Toldott, foldott, de nem teljesen reménytelen. Dick egy nagy kövön ült a dohánypajták előtt, amiket most hambárnak használtak. Figyelte, amint a béresei felrakják az évi kukoricalisztet a hangyák előtt téglára tett vaspántokra. Dick szemére húzta a polnyot karimájú farmer kalapját, azaról pislantott fel, és csallinak, aki odaállt melléje, onnan nézte a munkálatokat összehúzott szemmel. Észrevette, hogy a lisztessákok annyira szétfadtak már, hogy ezt az évet is alig bírják ki. Miben lehetek a szolgálatodra? kérdezte Dick szokásos védekező udvarasságával, de a hangja bizonytalan volt, érződött, hogy nemigen használja s a szeme elgyötörtént csillokon, és szorongva pillantott ki a kalap árnyékából. Semmiben, mondta Kurtán Csalli, s ingerülten Dickre sandított. Csak átjöttem megnézni, mi van veled. Hónapok óta a színezet sem láttam. Dick nem válaszolt. A benszülöttek végeztek a munkával. Lement a nap, izzők varas maradt a nyomában a dombok felett, s a bazótból a földekre lopózott a szürkelet. A cseléd tanya a fák között félmérföldnyire kópa árnyak csoportja csak, vékony füstöt eregedett, a sötét fatörzsek mögött halványon izzott a tűz. Valaki dobot vert, a tamtam -tam a nap végét jelezte. A béresek vállukra vetették rongyos szuponyukat, s elszállítkoztak a földek mentén. Na, ez a nap is véget ért. Áltva fel nehézkesendik, megborzongott. Csalli végigmérte, nagy lapát kezeleszket, ujjai elvékonyogtak, akár a rőzse, zsavány görnyet vállát állandó remegés rázza. Pedig igen meleg volt. A föld csak úgy ontotta a hőséget, az égvöröse is iszott. – Lásos vagy? – kérdezte Csalli. Nem, nem hiszem. Csak a vérem hígult már meg ennyi év után. – Nem a véret hív, más baj van veled – vágott vissza Csalli, aki személyes tiadalának érezte, hogy a diket rázza a láz. De azért jó indulatvan nézett rá borostás nagy arcából, összepréselt szeme szórósan s állhatatosan bámult a diket. Gyakran vagy lázos mostanában? Hoznám már a dokit, hogy vizsgáljon meg? Mostanában elég gyakran, ismerte pedig, éventen ám jön. Az elmúlt évben kétszer is. És az asszony törődik veled? Akkodalom ülték arcára. Persze, mondta. Hogy van? Nagyjából egyformán. Beteg. Nem, nem beteg. Csak épp nincs valami jól. A szitegei. Igen, kimerült. Régóta van már a farman. Azután hirtelen kiszakadt belőle a szó, mintha nem tudnak vetni neki. Megöl az alkotalom miatt a csálni. Tehát mi a baj, igyekezett közönösre fogni csalli a hangját, de a szemét le nem vettedik arzáról. A két férfi ott tárt még most is a szülkeletben, a magas fajta árnyékában. Édeskés, nedves szak szűrődött ki a nyitott ajtón a frissen őrölt kukvaricai szaga. Dick becsukta az ajtót, amit alig tartott már a sarokvas, vállával emelte be a helyére. Azután rákattintotta a zárat. Egyetlen csavar tartotta a háromszögletű vaslapot, egy erős férfi könnyűszerrel kicsavarhatta volna a helyéből. – Feljössz a házba! – kérdezte Dick. Charlie bólintott, aztán körülnézett és megkérdezte. – Hol a kocsit? Mostanában gyalog járok. Eladtad? El. Nem éri meg a költséget. Ha szükségem van valamire, beküldöm a szekeret az állomásra. Bemáztak Csalli idomtalan nagy kocsijába, amely nehézkesen imbolygott vég a kesken csapáson. Ami utatiknek nem volt kocsija, benőtte a keréknyomot a fű. Az alacsony fács között, amelyen a házák, meg a vosszútban lapuló pajták között megműveletlen földek terültek el mintha pallakon hagyták volna őket. Hanem, ahogy Charlie jobban szemügyre vette a földet a félhamályban, észrevette, hogy a fű meg a gyérboszót között víznak kukoricaszárak tengődnek. Azt hitt először, hogy csak van nőttek, de úgy látszott, terv szerint vetették el. Hát ez meg mi? kérdezte. Kipróbáltam egy új amerikai elkontolást. Miféle elkontolást? Azt mondta az az ember, hogy nem kell szántani, sem művelni. Egyszerűen elveti az ember a magot a növényzet közé, és magától megnő. Nem várt be mi? Nem, mondta egy-két Nem volt érdemes letörni. Gondoltam, talán használ a földnek, ha benne hagyom. Elhalt a hangja. Kísérletek, horkant fel Charlie. Nem volt sem kétségveset, sem dühös a hangja, és ez jelentett valamit. Szórakozottnak látszott. De azért olykor olykor kíváncsi kicsit kényelmetlen pillantást vetett Diget. Annak magacvonásokban rendeződött az arca, és szörnyen nyomorúságos képet vágott. Mit mondtál az előbb az asszonyról? Nincs jól. Jó jó, de hát mi baja? Egy darabig Dick nem válaszolt a nyílt terepről, ahol a leveleken még ott csillogott az aranyos délutáni fény, Bozóthoz az és itt már megsűrűsödött az alkony. A nagy kocsi felzogott a dam meredek oldalán, hűtője, mintha az égbe fúródna. Nem tudom, mondta nagy sokáradik, valahogy megváltozott az utóbbi időben. Néha azt hiszem, már semmi baja. Nehéz azt megmondani, mikor mi van egy asszonynal. Már nem a régi. De hát milyen értelemben, Un szólt a Csáli. Hát például, amikor idekerült a farmra, több volt benne az élet. Most meg már semmi sem érdekli. Egyáltalán semmi. Csak ül és nem csinál semmit. Még a csirkékkel meg egyéb ilyesmivel sem törődik. Tudod, azelőtt egész szép pénzt kihozott havonta a csirkékből. Most meg már az sem érdekli, mit csinál a szolga a ház körül. Valamikor majd megőrjíthet annyit gyötörte a szolgát. Gyötörte naposztat. Tudod, milyenek az asszonyok, hatósakáig élnek a farmon? Elvesztik az önuralmukat. Még olyan asszony nem született a világra, aki bánni tudott volna nikkerekkel, állapította meg Charlie. Mit tagadás, nagyon nyugtalan vagyok, mondta Dick, s kinyában elnevette magát. Most már azt sem bánnám, ha piszkálódna. Ide figyelj, Tuner! Mondta egyszerre csak Charlie. Miért nem hadsz fel ezzel az egészen, költözöl el innen? Neked sem tesz jót, meg a feleségednek sem. Á? Elboldokon Beteg vagy ember? Nincs nekem semmi bajom. Megérkeztek a házhoz. Bentről fény szűrődött ki, de Méri nem bukkant elő. A hálószobában is fény ki. Dik azt nézte merően. Átöltözik, mondta, s öröm csendült. Tég nem volt már vendégünk. Eladhatnád nekem az egészet, jó árat fizetek érte. Hova mennék? kérdezte Dik többenten. Menj a városba, hagyd itt a földet, nem neked való. Keres munkát a városban! – Elboldogulok! – mondta neheztelő hangondik. Vészna női alak jelent meg a verandán, a szobából kiszűrődő fényben. A két férfi kiszállt a kocsiból és bement a házba. – Jó estét, Mrs. Tunnel! – Jó estét! – mondta Mary. Charlie alaposan szemügyre vette, miely bent voltak a világos szobában. Furcsán mondta az asszony ezt a – Jó estét! Méri ott állt értováncsal előtt, kiszáradt kóró a haját csíkosra szívta a nap, rendetlenül lógott szikkat arca körül, a feje bóbján kék szalakkal kötött össze. Vízna sárgás bőrű nyaka kinyúlt a ruhából, amit sebben lobbal húzhatott magára. Hotros márda színű kartonruha volt. Méri fülében hosszú vörös karika lógott málna színű, oda-odacotszant a nyakához. Kék szeme, amiből valaha azt olvashatta ki, aki ilyesféle olvasásra egyáltalán kapható volt, hogy Méri Tunár egyáltalán nem beképzelt, hanem jól nevelt, büszke és érzéken teremtés. Most új fényben égett. Hát jó estét, mondta lányos Na hát, Mr. Slotter, miért rég nem volt szerencsénk. Felkacagott, Storch kocélsággal megriszálta magát. Dick elfordította a tekintetét, nem bírta látni. Charlie madartalanul bámult az asszonyra, bámult és bámult, míg Méri el nem fordult pirulva, s felvetette a fejét. Mr. Slater nem kedvel minket, közölte Inger kedvedikkel, máskülönben gyakrabban elnézne hozzánk. Leült az öreg pamlak sarkába, melyik már egészen elvesztette egykori formáját, csupa púp meg ködör volt, s vakókék húzták be. charlie az asszonyra esett a tekintete. Hogy megy a balt, kérdezte. Feladtuk. Nem fizetődött ki, mondta Dikkor Magunk hívjuk fel a készletet. Charlie ránézett Méri fülönfüggőjére meg a pamlak takarójára. Olyan anyag volt, amit rendszerint csak benszülöttek vásároltak. Rút, mintás kék, ami valóságos hagyományá vált Dél-Afrikában, valósággal egyértelmű a kafferkelmével. Charlie belebarzott, hogy fehér ember házában látja. Körülnézett, homlokát ráncolta, a függőn szakadt, az egyik ablaktábla betölt, papírral foltozták meg, a másik megrepett, azt pedig úgy hagyták. Iszonyúan kopott is ócska az egész szoba, de mindenhol akadt egyet darabka anyag a bajból, durván szegett kelme a székhátán, vagy begyűrködve az ülésre. Charlie jelnek tekintette volna, hogy így igyekeznek megőrizni a csín látszatát, de már elszárt nyers, és meglehetősen durva jó kedényje. Csak hallgatott komoran. Nem maradnál itt vacsorára? kérdezte végüldik. Köszönöm, nem, mondta Csáli. De aztán merül kíváncsiságból megkontoltam magát. Jó, maradok. A két férfi akaratlanul olyan halkan beszélgetett, mint a beteg volna szobában. Méri azonban feltápászkodott a pamlakból, és az ajtóból kiapárt. mózás, Mózes! Mózes! Aztán, mivel a benszlőt nem jött elő, Méri megfordult, és kacért társaságbeli mosolyjal azt mondta. Ne haragudjon, de hát tudja, milyenek ezek a cselédek. Azzal kiment. A férfiak hallgattak. Dick nem nézett csallira, az viszont sosem tudta, mi fánterem a tapintot, s mereven bámult Dickre, mintha valami magyarázatot, hogy nyilatkozatot akarna belőle kicsikarni. Aztán Mózes behozta a vacsarát, ami teából, kenyérből, meglehetősen avasvajból, meg egy darab hideg állt. Egyetlen edén sem volt épp. Csaldi érezte, hogy késének síros a nyele. Utálkozva Ebet alig is leplezte, közben Dig nem szólt egy árva szót sem, csak mérített váratlan összefüggéstelen megjegyzéseket az időjárásra, azon a kihívóan kacér hangon rázta a fülönfüggőit, riszált a sovány vállát, és szemezett charlie -val. Az azonban rá sem hederített. Annyit mondott csak, hogy igen, Mrs. Tunnel, nem Mrs. Tunnel, és hidegen nézte Mérit, a szemében undor, és megvetés tükröződött. Amikor a benszülött lejött leszedni az asztal, történt valami, amitől Charlie a fogát csikorgatta, és mérgében elfehéredett. Ott ültek a vacsora undorító maradványai felett, a szolva meg ott járkált az asztal körül, s hanyagul szedegette le a tányérokat. Csalli jóformán érzesen vette. Aztán Méri megkérdezte. Gyümölcsöt, tör, Mózes, hozd be a narancsot, tudod, hol van? Csali felnézett, lassan őrölte az ételt, szeme élénken felvillant. Méri hangja megütötte a fülét. Az asszony éppen a negyédes kacérsággal szólt a benszülöthöz, mint az imént ő hozzá. A szolga félvárról korombán válaszolt. Nincs narancs. De én tudom, hogy van, kettő még maradt, tudom. Méri könyörögve szinte bizalmasan nézett fel a szolgára. Nincs narancs, ismételte az magarva közönnyel, de volt a hangjában egy árnyalatnyi önteltség, tudat is, és ettől akadt el Csalli léregzete. Egyszerűen nem talált szavakat. Dikten nézette, az csak ült, és mereven bámulta a kezét. Nem lehetett megállapítani, mit gondols, egyáltalán észrevette valamit. Charlie azután mérire nézett, ráncos sárga bőre csúnyán elvörösödött a szeme alatt, s arckifejezése félre elárulta, hogy fél. Nyilván rájött, hogy Charlie észrevetett valamit, és bűntudatos masolyan nézett rá. Mióta van itt ez a pickó? Kérdezte nagy a Charlie, és fejével Mózes felé bögött, aki a tárcával ott állt az ajtóban, és leprezetlenül fülelt. Mérik kétségbe esetten nézett Dikre. Vagy négy éve azt hiszem, felelt a fakó hangon tig. Miért nem küldtöd el? Derékember, vetette fel a fejét Méri, jól dolgozik. Hát én nem olyannak nézem, mondta ki kereken és kihívó pillantást vetett az asszonyra. Méri kényelmetlenül került a tekintetét, de ugyanakkor titkos elégedettség villant a szemébe, és ettől charlie a fejébe szökött a vér. Miért nem rúgja ki? Miért hagyja, hogy így beszéljen magával? Az asszony nem válaszolt. Elfordította a fejét a vála felett, egy pillantást vetett az ajtó felé, ahol Mózes állt. Méri arcán visszataszító párgyóság ült, úgyhogy Charlie önkéntről rákjátott a benszületre. Eredj innét, takarodj a dolgotra! A nagy darab benszülött nyomban engedelmeskedett a parancsnak eltűnt. Azután csönd Csáli azt várta, hogy tikk végre mondjon valamit, hogy bebizonyítsa, nem adta még teljesen be a derekát. De az csak ült lehajtott fejjel, kával szenvedő arccal. Mikül Charlie egyenesen hozzáfordult, mintha Méri ott sem volna. Rúg ki ezt a fickót, mondta. Rúg ki, Méri kedveli. Hangzott a lassú, tampa válasz. – Gyereki, beszélni akarok veled! Dick felemelte a fejét, és neheztelő pillantást töltött Charlie-ra. Miért kell neki olyasmájára foglalkoznia, amiről legszövesebben tudomás sem venne? De azért engedelmesen feltápászkodott, és kiment Charlie után. A két férfi lement a veranda lépcsőjén, el egészen a fák árnyékába. – El kell menned innen! – vetett oda Charlie. – Hogy mehetnék? – kérdezte Dick fásultan. – Hisz tele vagyok adósággal. Azután, mintha ez is csak pénzkérdés volna, semmi más, azt mondta. Tudom, más nem emészti magát. Sok gazda van, épp ilyen szorult helyzetben, mint én, mégis kocsit vesz és nyaralni jár. De én ezt nem tudom megtenni, Charlie. Egyszerűen nem megy. Engem nem olyan fából faragtak. Megveszem a farmatat, mondta Charlie. Te meg itt maradhatsz intézőnek. Előbb menj el szabadságra, legalább egy fél évre. El kell vinned innét az asszonyt. Ellentmondást nem tűrő hangon beszélt, felgyasztották önzéséből. Még csak nem is addig iránti szánalomból beszélt így. A dél-afrikai fehérek első parancsolatának engedelmeskedett. Ne hagyd, hogy fehér felebarátod egy bizonyos szintnél mélyebbre süllyedjen, mert ha hagyod, a niker azt hiszi, hogy ő is éppen olyan ember, mint te. Egy szigorú elvek szerint szervezett társadalom legszigorúbb parancsa szólt Charlie Luther hangjából, és ez végül megtörtedik ellenállását. Végeredményben ő is ebben az országban éltere egész életét, lényét alásta a szégyen, tudta, mit várnak tőle, s tudta, hogy kudarcot vallott.